Un més tenim amb nosaltres el Marc Pasqual de Vida Autònoma. El programa anterior eh, parlàvem de com es destil·laven eh, les essències, en aquest cas, o olis essencials, les essències. Parlàvem de destilar i us dèiem, farem dues parts, destilar un, destilar dos. Doncs bé, avui toca destilar dos, I avui sí... Que entre altres coses ens ve a la ment, o avui el Marc ens parlarà més, d'això que entenem eh, per destilar, que és això com l'home eh, al llarg de tota la seva història ha tingut necessitat de destilar alguna beguda alcohòlica o algun producte eh, que tingués un grau superior, per dir-ho així, d'alcohol. Sí. Bé? Sí, sí. Dic bé, no? Dius bé, dius bé. Eh, ja comentàvem també l'altra vegada que... Bé, bueno, també té propietats medicinals, curatives. Bé, bueno, l'alcohol s'utilitza per desinfectar, també. Exacte. Bé, bueno, què és aixement. Depèn del, gra, del grau que li donis l'alcohol, tens una cosa que desinfecta o una cosa per veure. I per cert mal certs mals, diguéssim, de la persona, també s'utilitzava l'alcohol. Sí? Sí. Bé, bueno, l'alcohol igual que desinfecta, també mm, crema, també neteja, diguéssim, per dir-los que després, si ens passem, ja són altres coses, eh? Però uh -huh. l'alcohol per ser, tenia més usos a part de anar a sonar al bar. Ara. Sí, sí, però no em negaràs, eh, que a mi em fa gràcia, eh, perquè la història ens diu, entre cometes, que sempre hi ha hagut una mica aquesta voluntat sí. de portar el tema de l'alcohol una mica més enllà. Sí, i a part també és, és un punt neuràlgic en l'oci, la cultura i el, el lliure de tota la història i també això, doncs, quan parlem ara de d'estil·labes alcohòliques a nivell d'autoconsum, també estem buscant aquest hobby de crear d'oci uh -huh. per poder oferir compartir amb els amics després d'un dinar o una vella bueno. abans era tradicional que si la gent ho feia el que dèiem, no? tothom tenia la seva recepta, el seu puntet eh? vull dir la seva fabricació pròpia i sí. això doncs, encara hi ha països en què es manté aquesta tradició de que no és igual el que destil·les tu que el que destilo jo etc, etc, i tothom té el seu secret ben guardat si sí, tant i tant, així, els secrets cadascú per això se'ls crea ell mateix Nosaltres no direm secrets No Donarem una mica la base Val. Hi han certes coses que vam comentar a l'altra sessió i que recordem avui Que és que a l'hora de destilar hem de tenir clares 3 mm, temperatures d'ebullició Perquè quan destilem, espera, primer això, mira, recordem una miqueta Vinga em, La major part de begudes destil·ades provenen d'una beguda fermentada Bé, prèviament fermenta... Figuem un exemple. Per fer el brandy, per uh -huh. exemple, el que fem és destilar vi. Que el vi l'hem fet em, fermentant Raim. raïm amb, amb una bota, diguéssim. Doncs, partint de què? El que estem destilant té alcohol i té aigua. Què hem de tenir clar? Que l'aigua bull a 100 graus. Uh -huh. Que l'etanol, etanol, que és el l'alcohol que nosaltres volem, bull a 78 graus. I el metanol, amb al principi que és el que no volem aquest no el volem, aquest és tòxic Malo. -malo. A dir, el etanol uh -huh. és tòxic però, és, però és, quan anem borratxos diguéssim, i és reversible el metanol no és reversible i es pot portar problemes més grossos tampoc bueno, si prenem certes mesures no hem de patir Molt bé. Quin, i aquest, el metanol, bull a 64 graus és el primer a embullir això ens no ho fa més fàcil sí Quines mesures hem de prendre? Ben fàcil. O, si volem destilar begudes alcohòliques, partir d'una beguda fermentada. Compra del supermercat, perquè aquestes ja passen controls i ja no, no tenen metanol. Posem un exemple. Podem, el vi típic mm, de garrafa de 5 litres, de 8 litres. Molt bé. Si mm -hmm. volem destilar en base això, bé, sabem que no hi haurà. Perquè que quedi clar que no creem res al destilar, només separem. Per tant, si al punt de partida no hi ha metanol, al resultat no hi haurà metanol. Perfecte. Em, podem fer això, comprar, comprar l'abaguda original, diguéssim, o separar em, el resultat, treure el cap del destil·lat, se li diu, que és... Em, fem una aproximació del 3% del total del que estem destilant, uh -huh. que és la part del i ja fem aquesta part del principi, i un cop ens ha sortit, doncs... Fora. Ja podem estar tranquils. Si la, aquesta de, si la desestimem... un exemple. Si estem destilant 100 mil·lilitres de vi, uh -huh. quan hagi sortit del serpentí i ja ens caigui el pot final, diguéssim, 3 mil·lilitres, això agafem, ho llancem, es vendim al pot i seguim fent, sense parar foc ni res. I aquí ja tenim certes garanties que tot aquest metanol, si és que hi havia... Si és que n'hi havia, ja l'hem... Ja s'ha ja fora Exactament. i ja no hem de patir, perquè surti partir d'aquí, serà etanol. Mal bé, perfecte aleshores, doncs, vale, doncs si tenim això, ja partim de que fiquem aquest líquid a dins l'alambic a dins d'aquesta caldera i ho fiquem a foc Clar, si, volem, si el que volem és destilar l'alcohol òbviament, beurem una oda alcohòlica hem de fer que la temperatura estigui entre aquests 78 graus d'alcohol i aquest 100 de l'aigua per tant, hem de vigilar més a prop del 78, és a dir, 80 és el nombre ideal perquè sabem que estem fent bullir l'alcohol però l'aigua encara no bull per tant, el que vagi al final serà l'alcohol I quan destilem Clar, el que, hem, el que estem fent és Agafar només l'alcohol Perquè l'alcohol porta certs aromes De la beguda original És dir, el vi Té uns sabors, mm -hmm. té uns aromes Que al destilar només traiem l'alcohol Però que alcohol ja té Té una entitat pròpia i és el que li dona aquest sabor al, al brandy en el cas del vi al brandy en el cas del vi sí. i, i parlem de, de, de clar les quantitats ja és una cosa eh, més difícil de calcular no? dir, per quant vi bueno, tu, és, és fàcil un, de fet és molt fàcil eh, quan tu compres un vi et diu el percentatge d'alcohol sí. et diu el pues, 10%, 10 de volum, de volum. Pues, uh -huh. si piques un litre de vi et sortiran 100 mililitres d'alcohol de brandy Dir, és, és més fàcil de fer mm -hmm. a més així també això s'utilitza al veure quina percentatge al qual té i quin sortirà perquè clar els alèmbics acostumen a ser opacs, és a dir, no són de vidre i el veus no el veus al interior per tant, ehm, clar com saps quan has de parar aleshores el que fas és, per una banda vas controlant el ritme de líquid que surt pel serpentí per tant, si veus que va parant queda poc i per altra tu pots mesurar el que t'ha sortit ja sí i si tu havies calculat que t'havien de sortir 150 mililitres, segons els càlculs teòrics per l'alcohol que porten, i ja em portes 145... Ja estàs ja pràcticament al final, ja pots anar apagant. Molt bé. Sí. Aleshores, hem... bueno, anem a... estem dient que al destilar, partim d'un producte fermentat, anem a donar-li aquest punt d'autoconsum, i anem a parlar de com podem fer-nos aquest alcohol. L'alcohol... Semí? Nosaltres, clar, la gràcia una miqueta aquí Estem parlant d'oci, estem parlant d'un hobby D'experimentar i de tenir secrets Les nostres receptes L'alcohol, per fer-lo L'únic que, que necessitem és un recipient Amb aigua Sucre i llevat Molt bé, Val? aigua, sucre i llevat Les proporcions ja, això depèn més Això és el secret que busquem, mm. Però bueno, això ens poden documentar, anar provant I sobretot és prova i error, pro error. L'aigua i el sucre es barreja tot I s'ha tirat llevat i això ha estat tancat al buit, bueno, buit mm, per fermentar que no entri oxigen hi ha fermentadors que igual que pots comprar tu per fer cervesa doncs aquí sabeix el mateix uh -huh. que el que fan és s'alliberen alliber, gasos i han de controlar que el recipient no exploti així que tenen algunes vàlvules això són 4 duros per internet o una botiga i clar que fem és aquesta aigua més sucre més llevat i ho deixem fermentar mm, més o menys 15 dies aquí el que farà és els llavats amb el sucre produiran l'alcohol l'etanol i aquest, aquest producte resultant és el que després ficarem a destilar i tindrem el nostre alcohol on està la gràcia? si fiquem sucre blanc normal i corrent diguéssim el de supermercat el gust que agafarà aquest fermentat per tant el destilat serà mm, com una sidra ben? si el que fiquem en canvi és blau, sí, d'aquí surt el tequila Val, és eh? substitutiu del sucre eh? el llevat i l'aigua es manté si lloc de sucre fiquem melassa agafarà molt més un, uns tons a rom val? és anar inventant, també podem afegir altres coses si vols afegir unes frites o Clar, cosa, una ser, algun tipus d'herba que alguna vegada també es dona aigua dents uh -huh. aleshores, bueno, aquí és, és anar inventant i quan tinguem aquest fa, líquid fermentat, que té l'alcohol que ho deixem uns 15 dies és quan anirà a la destil·adora. Sí. i això senzillament és, bueno, és anar provant anar basant després i aquí no hem de que dèiem quan parlàvem de plantes que havíem de separar els olis i tal, aquí no, aquí senzillament mmm, clar, sí és important que quan fiquem el fermentat a la destil·ladora, a l'alambí uh -huh. que estigui filtrat vigilem els sucres i tal, que si no ens embrutaran tot clar, i ens poden obstruir sí. bé, bueno, per això si està filtrat cap a dins, aleshores Quatre referències perquè sapiguem ja com a cultura, diguéssim, general, quan parlem d'agudes destil·ades, d'on surt què? El whisky, sí? força coneguda, surt de cereals. Com es fa? El que es fa és blat de moro, es deixa germinar en un lloc fosc, en una cambra, perquè s'estobli una miqueta i després es fa una pasteta que es deixa fermentar. Així que el whisky surt de cereals. Molt bé. Val? O de cervesa, segons coms. Però, però, bueno, és el mateix El rom de la canya de sucre, que també es pot donar... Quan dèiem abans que es ficava malassa per fermentar, eren els sabors que recordaven. Exactament. Que el rom uh -huh. en si surt de canya de sucre. Canya de sucre, sí, sí. El vodka igualment surt de cereals. Sí? I el vodka també és curiós. Sí, mm. sí. sí I el, el brandy, bueno, el brandy ja ho dit moltes coses. Sí. Moltes, sí? Dit... Els aiguardents, tipus aquests que són més blancs, eh tipus Uzo que són guardents molt forts eh? jo que sé, eh o aquest eh, gallec que hi ha lo... oh. Oh. Oh. aquests, aquests el... si t'hi fixas sí. eh, diguéssim que el, el cos de la beguda en si és la planta aromàtica que hi porti, no tant o sigui, cremen molt, sí. doncs, si cremen sols, molt. Uh -huh. i són tons algunes plantes o uns altres aromes sí. aquestes és purament el que deia més aigua, sucre i llevat uh -huh. i s'hi afegeixen plantes aromàtiques per ben. això els aigua ardent són tan aromàtics i depèn molt de què hi posis és, és un bon exemple, per, personalment penso per inventar provar i inventar per començar i, a provar i innovar, no? I... et dona aquesta llibertat perquè si tu vols un whisky frustraràs per diràs que el del súper està més bo Clar. Sí. <laughs> perquè per, per fer un bon whisky és, cal allò tenir més, sí. més, més informació eh? mm -hmm. sí. i bueno, el brandy com dèiem això el mm -hmm. surt del vi o surt de certes fruites i aquestes begudes són Bé, bueno, tenim una referència, és per anar provant, però jo penso que el més important és que no agafem una meta ara per ara, no pensem vull ser això, sinó mm hem -hmm. provant allò que surt... I anem, la I anem gaudint, no? I sí, anem tant. gaudint dels experiments que, que fem, que d'això es tractaria una mica al principi d'experimentar, sí, d'aquestes ganes de, de provar i d'experimentar i, i a partir d'aquí doncs, eh, veure què és el que se'ns dona millor, sí. què és el que ens agrada més, també, què és allò que ens agrada compartir i també doncs que es guarda millor. Sí, eh? sí. Que això també és important. Més, la sort és a, que ja parlàvem a l'altra sessió, parlant de plantes medicinals, ara veus dos alcohòliques, zum és un objecte, una eina un estri amb més d'un ús bé, per tant, no és aquelles coses que tu compres o construeixes i després es queda guardant pols en un racó sinó que ara o per eh? bé anem, quan no és una cosa és una altra però se li pot treure un ús i aquest enriquiment personal del per doncs, és una bona inversió eh? Val la pena és una despesa però després se'n pot utilitzar molt i se'n pot treure allò molt de rendiment doncs ha estat un plaer conèixer eh? tot aquest món sí, bon fantàstic sí. de la, de la del verd destilar, sí. de, del que implica i de com en podem gaudir. Molt bé, doncs Marta, esperem en el proper programa. Ens veiem.